Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa bihinam ta'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فان المنتقل muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu di dalam sebuah hadis riwayat daripada Bada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu kata dia anil nabi sallallahu alaihi wasallam kata ليس شيء احب الى الله تعالى من قطرتين واثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الاثران fa atharon fi sabilillah wa atharon fi faridatin min fara'idillah atau sebagaimana qaul hadis riwayat Imam al zuhri Di dalam hadis ini seorang sahabat yang bernama Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu menceritakan kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sabda Nabi, ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين. Nabi kata tak ada lah benda yang Allah paling suka, melainkan dua jenis titisan dan dua jenis kesan. Begitu. Nabi saw kata ada dua jenis titisan dan dua jenis kesan. Yang Allah cukup suka. Yang pertama, kafiratidmuan min khasiatilah. Titisan yang pertama ialah titisan air mata kerana takut pada Allah. Tuhan suka. Kalau ada di kalangan kita yang biasa keluar air mata kerana takut Tuhan, mengenangkan dosa yang kita buat. Kita semua ada dosa, kita selalu ulang benda ni, kita semua ada dosa sama ada dosa yang kita buat cara sedap ataupun dosa yang kita buat cara tak sedap pokok pangkalnya, semua kita ada dosa mana-mana manusia yang dia ada terbuat satu dosa lepas tu bila dia kenangkan balik dosa yang dia buat, dia menangis titisan air mata yang keluar tu, Allah cukup suka kerana titisan air mata tu keluar min khasyiyati Allah kerana takut pada Allah. Dan yang kedua waqaf tarati damin tuhra fi sabilillah. Nabi kata titisan yang kedua yang Allah suka ialah titisan darah. Yang titisan darah itu tumpah pada jalan Allah. Ahmadisyahid sama ada dia mati syahid pada masa Nabi SAW hidup dulu ataupun dia mati syahid lah ni. Yang pentingnya ialah darah dia tumpah fi sabi kerana jihad pada jalan Allah. Maka dua titisan ini Allah cukup suka. Titisan ayam mata orang yang takut kepada Allah. Dan juga titisan darah kerana berjuang pada jalan Allah. Dua titisan ini Allah Subhanahuwataala sangat suka. Kata Nabi lagi wahamal asarani dan ada pun dua kesan yang Allah suka itu ialah faasarun fi sabillillah. Kesan kerana kita pernah turun untuk berjihad pada jalan Allah. Walaupun kita turun berjihad itu tidak mati, darah tidak tumpah, tapi kita pernah turun untuk berjihad pada pada jalan Allah, mungkin kesan itu ialah kesan debu. Macam yang kita jumpa di dalam hadis lain, Nabi SAW kata sekali-kali tidak akan merimput dua benda, iaitu... Debu yang lekat di badan orang yang turun berjihad pada jalan Allah Dan juga asap api neraka Allah Tidak akan kena pada satu orang Maknanya mana-mana orang yang pernah turun untuk berjihad pada jalan Allah Badan dia kena debu Masa dia pergi berjihad pada jalan Allah Orang yang badan dia kena kena debu Kerana berjihad pada jalan Allah Tidak akan kena asap api neraka dan orang tu kalau sekiranya dia kena asap api neraka Bermakna dia tidak pernah turun berjuang pada jalan Allah Dia salah satu Dia tak boleh beripun dua tu pada satu orang Maka kesan yang pertama yang Allah SWT cukup suka Ialah kesan pada orang yang pernah turun berjuang pada jalan Allah Dia turun berjuang mungkin pada badan dia ada kesan debu kerana dia pergi berjuang Kesan itu Allah suka dan kesan kedua wa asarun fi faridatin min fara'idillah nabi kata kesan kedua yang Allah suka ialah kesan yang ada pada diri orang-orang yang buat amal farbu yang Allah suruh Dan quran Allah subhanahu wa ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim simahum fi wujuhihim min athari sujud Tuhan kata orang yang beriman... ...sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya ni... ...sima hum fi wujuhim... ...ada kesan pada wajah mereka... ...min asaris sujud... ...iaitu kesan sujud. Kesan sujud bermakna ialah... ...kita bila kita semayang... ...kita biasa sujud kepada Allah... ...akan ada kesan di tayi kita. Bukan kesan duniawi... ...nampak bekas tanda kita sujud... ...bukan itu maksudnya... ...tapi maksudnya mana-mana orang... ...yang duduk sujud semayang pada Allah... Di hari akhirat itu Allah bagi nampak cahaya terlebih tempat sujudnya. Itu maksud kesan yang Allah subhanahu wa ta'ala zahirkan pada diri orang yang melakukan faridhatun min fara'i Orang yang buat benda parbu antara benda-benda parbu yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Faham kita daripada hadis ni ialah ada dua titisan. Dan ada dua kesan yang Allah subhanahu wa ta'ala suka. Dua titisan itu ialah yang pertama titisan air mata bagi orang yang takut kepada Allah apabila mengenang dosa-dosa dia yang lemah. Dan titisan yang kedua ialah titisan darah kerana dia berjihad pada jalan Allah. Dan dua kesan yang Allah Subhanahu Wa Taala suka ialah kesan yang ada pada badan dia kerana dia pernah turun berjihad pada jalan Allah. Sama ada kesan itu kesan debu atau apa-apa juga kesan yang dia dapat kerana turun berjihad pada jalan Allah. Dan kesan kedua ialah kesan pada diri dia kerana dia melakukan perintah-perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Hadis yang kedua riwayat daripada Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu Kata dia anna Abdurrahman ibn Aufin anna Abdurrahman ibn Aufin radhiyallahu anhu utiya bitt'amin wa kana sha'iman Faqala utila Mus'ab ibn Umayr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 Atau kala Atau kala dunya ma uartina Qab khashina an takuna hasanatuna Ujjilat lana Suma ja'ala yabki Hatta tarakat ta'a Atau kama tal hadis sahih Riwayat al Bukhari. Hadis ni riwayat Daripada Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf. Ibrahim kita tak biasa dengar. Tapi Abdul Rahman bin Auf kita selalu dengar. Hadis ni diriwayatkan oleh anak kepada Abdul Rahman bin Auf. Anak dia nak ceritakan tentang bapa dia. Abdul Rahman bin Auf kita semua tahu siapa dia ni, dia ni satu orang yang kaya-raya. Di antara sahabat Nabi yang kaya-raya. Dia Saudagar yang terkenal, menyaga dia menjadi anak dia nama Ibrahim. Ibrahim menceritakan kata dia An Na Abdu Aufin Rabbi Anhu Utia bittaaamin wa kana saiman. Satu hari ada orang bawa mae makanan ke rumah Abdu Rahman bin Auf. Kawan dia bawa mae makanan nak bagi dia makan. Dia ni orang, orang ternama di sisi Nabi. Dia satu orang yang terkenal di sisi Nabi. Banyak jasa kepada Nabi Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabat yang muda-muda rasa mereka perlu memuliakan dia. Kerana Nabi sudah tidak ada. Jadi yang ada Abdul Rahman bin Auf. Kita tak boleh nak khidmat pada Nabi. Kita khidmat kepada orang kanan Nabi. Begitu. Maka pada satu hari ada orang bawa makanan pergi ke rumah dia. Waka nasa iman. Sedangkan hari itu Abdul Rahman bin Auf puasa sunat. Dia puasa. Jadi orang tak tahu dia puasa sunat. Orang bawa makanan nak pergi jamu dia. Fakala. Bila orang Umar makanan tak depan dia. Abdul Rahman bin Auf ni kata. Dia kata putila mus'ab Ibn Umair radhiyallahu anhu. Wa huwa khairun minni. Dia kata aku nak cerita dekat hamba, aku teringat ni, lah ni aku tengah teringat tentang seorang sahabat Nabi, kawan aku, sahabat Nabi, nama dia Mus'ab bin Umayyam. Kita dah baca banyak kali hadis tentang Mus'ab bin Umayyam. Mus'ab bin Umayyam ni juga sahabat Nabi, anak orang kaya. Dia masuk Islam, dia ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. dia hijrah. Daripada Makkah ke Madinah sama dengan Nabi. Sedangkan mak bapak dia tidak masuk Islam dan tidak berhijrah. Mak dia, bapak dia bagi amaran dekat dia. Mak bapak dia kata dekat dia, Mus'ah, kamu anak tunggal kami. Kami kaya. Kalau sekiranya kamu buat keputusan nak ikut Islam, nak ikut Muhammad, jangan harap duit kekayaan kami dapat dekat kamu. Mus'ab bin Umair pilih untuk ikut Nabi Walaupun dia kehilangan kekayaan yang banyak Daripada anak satu orang yang kaya raya Bila ikut Nabi hijrah ke Madinah dia tiba satu hari tengah Nabi duduk di masjid dia masuk Nabi tengok dia, Nabi menangis Kerana Mus'ab masuk dalam masjid itu dalam keadaan pakai baju yang cari Dan cari itu pula bertampung Ada yang bertampung kain dan ada yang bertampung kulit Nabi kata ke kat sahabat-sahabat yang duduk keliling dia. Dia kata, tengok tu Mus'ab tu. Dia memilih keretaan Allah. Dia meninggalkan kekayaan dunia. Aku masih ingat lagi Mus'ab ketika dia duduk di Mekah. Mus'ab ketika duduk di Mekah. Apa juga yang dia teringat dalam hati dia. Pasti mak bapak dia boleh bagi ke dia. Tapi dia tinggalkan kekayaan itu. Kerana mencari keretaan Allah. Ini Mus'ab bin Umay. Balik kepada hadis ni. Abdul Rahman bin Auf, satu hari ketika dia puasa sunat, ada satu orang main rumah dia bawa makanan kerana nak nak ikram dia, nak respect dia, nak tunjuk hormat kepada dia. Kerana dia orang kanan Nabi. Nak khilmat kepada Nabi, nak hormat Nabi, Nabi dah wafat dah. Yang ada orang kanan dia. Maka sahabat yang muda-muda pun nak tunjuk hormat kepada dia. Bila dia bawa makanan depan dia, dia kata, aku teringat kepada Mus'ab bin Umay, sahabat aku ni wahua khairun minni dia kata kalau nak banding mus'ab dengan aku mus'ab jauh lebih baik daripada aku dia kata. kalau sekiranya abang nak buat baik abang nak tunjuk hormat bukan aku mus'ab tu lebih layak abang tunjuk hormat kerana dia khairun minni dia lebih baik daripada aku dia kata tapi orang yang begitu punya baik kata Abdurrahman bin Auf falam yujat lahu ma yukafinu fi bila dia mati, tak ada pakaian nak kafan mayat dia aku teringat ni, dia kata aku duduk teringat, Mus'ab bin Umar sahabat baik Nabi, kawan baik aku satu orang anak orang kaya yang apabila dia memilih untuk ikut Islam dia memilih untuk sayang Islam dia memilih untuk ikut Nabi dia pilih untuk jadi sahabat Nabi Musa'ab bin Umair apabila mati dia dia mati dalam keadaan tidak ada pakaian nak buat kapan dia ya? illa burdah melainkan dia ada selek kain selendang. in gutia biha ra'asuh badat rijlah yang kain selendang tu bila orang nak guna buat kapan dia apabila tutup kepala nampak kaki wa in guttiya biha rijlahu bada ra'su apabila tiba nak tutup kepala nampak kaki bila nak tutup kaki nampak kepala mus'ab bin ummai daripada anak orang kaya mak kaya ayah kaya dua-dua saudagar yang kaya tinggai kekayaan tu pilih Islam sanggup susah kerana Islam susah mus'ab ni sampai hari mati dia nak kapan tak ada kain yang ada cuma selai kain ada dia buat selendang atas bau dia kain tu pula bila tutup kepala tutup mayat dia, tutup kepala nak buat kaki, tarik tutup kaki nak buat kepala, kain tu kain sengkat tak cukup nak buat kapan dia aku teringat dekat dia kata Abdul Rahman bin Aum itu dulu. Saya kata dulu zaman Nabi susah nak bawa Islam dulu. Zaman minoriti orang ikut Islam. Zaman tu sahabat Nabi yang berjuang untuk Islam, berjuang untuk nak bawa Islam ke kita hari ini. Sahabat Nabi mati kain kapan pun tak cukup. Tapi hari ini kata Abdul Rahman bin Aufni, masa dia bercakap ni hari ini Nabi dah wafat dah sahabat-sahabat yang berjuang untuk Islam susah payah semua dah wafat habis dah dia kata hari ini summa busita lana minat dunia ma busita hari ini Allah subhanahu wa ta'ala bagi kekayaan kepada kita di atas dunia ni dengan segala macam kekayaan hari ini kita senang dia kata dia kata dekat sahabat ada-ada depan dia ni hampa tak tahu hampa tak dan lalu zaman kami mula-mula bawa Islam dulu Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang orang mai longgok buruk unta busuk atas belakang, hangpa tak tengok belaka. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah sujud, mai Abu Jahan, nak pijak batang tengkuk Nabi, hangpa tak tengok zaman tu. Zaman Bilal bin Rabah masuk Islam, tiba-tiba orang -tiba um gerah dia, oh heret di tengah panas boh batu besar atas dada dia. Dia kata Allahu Ahad. Allahu Ahad. Allahu Ahad. Dia kata Allah Tuhan yang asa. Allah Tuhan yang asa. Orang pihak hampak dekat Nabi. Nabi main tengok. Nabi main tengok. Nabi kata tunjika ahadul ahad. Nabi kata mudah-mudahan. Tuhan yang asa yang hendak sebut tu. Akan selamatkan orang tak lagi. Hampa tak tengok. Saya kata selamat ni. Ambil bin Auf kata. Hampa tak tengok semua, semua benda ni. Hampa sedang-sedang Islam... Allah dah bagi kesenangan kepada kita. Dia kata, Suma busita lana minadunya ma busita. Ampa sedang-sedang kesenangan. Ampa terima Islam senang. Tak payah tumpah darah. Ampa jadi orang Islam senang. Beranak-beranak keluar main mak Islam, ayah Islam. Tak ada orang berani main jentik telinga ampa kerana ampa jadi Islam. Aku kala, U'atina minadunya ma u'atina. Dia kata hari ni apa kita nak dalam dunia ni diberikan kepada kita. Hari ni orang main berduyun-duyun main pakai istihar nak masuk Islam. Senang dulu kami kena pergi ketuk pintu rumah sorang-sorang ajak orang masuk Islam. Tapi hampa hidup di zaman semua orang main dengan suka rela nak masuk Islam. Kata Abdul Rahman bin Auf, Aufqadah Rashina antaku na hasanatuna ujlat lana apa yang aku takutlah ni dia kata yang aku bimbang yang aku takutlah ni ialah takut kalau-kalau kesenangan hidup yang melampau doa ada di depan kita ni membuatkan kita ni jadi orang yang tak mahu nak buat ibadat aku takut yang tu dia kata aku takut kerana senang lah ni senang sangat nak jadi Islam pun senang maka ramai orang nak tinggal Islam dengan cara yang senang dengan kerana kesenangan yang terlampau dengan kerana kemewahan yang berlebihan yang ada hari ini Abdul Rahman bin Auf kata aku takut kita ni jadi manusia yang tak kuat dalam melakukan ibadah kemudian dia menangis Abdul Rahman bin Auf ni lepas dia kata lagu tu dekat orang Hawmai hantar makanan ke dia ni Sumayyah begini menangis dia ni menangis serai-serai sah tadaraka ta'am makanan Hawmai tu tinggal lagu tu saja dia tak peduli Kemakanan makanannya Hadis itu hadis sahih riwayat Al Bukhari Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah sidin dalam Quran ayat sa'at 19 Surah Al-Isra Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wayakhruna lil adqan yabkun wa yaziduhum khushu'an صدق Allah berfirman dalam ayat itu Orang-orang yang beriman itu kata Tuhan Apabila dibacakan Quran kepada dewa, apabila dengar ayat Quran, ia khiru lil alqan. Mereka sumporkan muka mereka ke, ke lantai. Orang yang beriman, bila dia dengar ayat Quran, dia berasa, dia berasa, dia kena sujud sangatlah dekat tuhan. Ayat Quran tu, ayat-ayat Quran itu dia rasa terlalu besar, terlalu besar dalam diri dah. Bila dengar ayat Quran dibaca, dibacakan, dengar ayat Quran tu dia rasa dia tak boleh nak nak berdiri tegak, tu dia rasa tak boleh. Dia berasa dia ni hina, dia berasa dia ni kecil, dia berasa dia kena sujud kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Orang yang beriman itu apabila dibacakan Quran kepada dia, wayakhruna lil azqan, baka sujud tersungkuk di muka bumi ni habis semua. tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yabkun, menangis mereka ini wa khushu'an dan bertambah khusyuk di dalam hati mereka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sila. kita ambil kibah ambil kibah bila kita dengar mukadimah macam ni kita banding dengan diri kita lah jauh sangat tak ada apa yang ada pada diri sahabat-sahabat nabi dulu tak ada pada kita kita ni bila dengar ayat Quran dibacakan kita dengar kita rasa kagum. Semalam kita baca sepotong ayat di Masjid Kampung Rawang. Ayat dari Surah an ayat 59 60. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Afamin hazal haditsi ta'jabun? Wa tadhahaku wala tabkun. Tuhan bagi ayat ni kepada kita. Dia bagi itu dekat kita ayat ni. Dia kata Afaminha adalah hadis kita najibun. Adakah berita-berita yang kamu dengar dalam Quran ini menyebabkan kamu rasa kagum dan heran? Ayat ni ayat 59 surah ayat 59 sampai 60 suratul Najmi ini adalah ayat yang sebelumnya menceritakan tentang macam-macam cerita. Sebelumnya Allah menceritakan tentang kisah kaum Nabi Nuh yang kena bala banjir besar, tenggelam habis. Dalam ayat yang sebelumnya Allah menceritakan tentang kisah kaum Samud yang derhaka kepada Nabi mereka yang akhirnya mereka dikenakan gempa bumi. Kita baca di masjid ni tuan-tuan Di masjid Tuhan Abdullah sana lihat ni Kita baca ni Balak yang Allah datangkan kepada umat Nabi Saleh, Balak yang Allah datangkan kepada umat Nabi No' Balak yang Allah datangkan kepada umat Nabi Shoaib Kita baca di masjid Tuhan Abdullah ni Tuhan tanya kita dalam ayat ni Adakah kamu dengar berita-berita tentang kaum-kaum yang kena balak dengan Tuhan dulu-dulu ni Bila kamu dengar adakah kamu rasa kagum, terkejut, berasa heran? Dan malangnya apabila kamu dengar Kamu boleh duduk gelak lagi Kamu dengar bala yang menimpa kaum Nabi Nuh Kamu dengar bala yang menimpa kaum Samud Kamu dengar bala yang menimpa kaum Nabi Syu'i Kamu dengar bala yang menimpa kaum Nabi Lut Kamu boleh duduk gelak dekat depan ni Dan kamu tak rasa nak menangis Muslimin dan lah muslima yang dirahmati Allah SWT Kita dengar benda-benda macam ini Mau dengar, dengar, dengar Syukur banyak-banyak kepada Allah Syukur pasal apa? Kasi Allah SWT ta tidak takdirkan kita kena benda-benda macam itu Dan Untuk Memastikan kita selamat di sisi Allah SWT Selamat di atas dunia ni Pastikan Masih ada orang yang duduk di atas dunia ni Yang rokok sujud membesarkan Allah SWT Pastikan masih ada lagi orang yang nak jaga agama Allah SWT Dan pastikan masih ada orang yang sanggup tumpah darah Kerana agama Allah SWT Kalau tidak ada golongan ini semua Balak Allah sudah pasti segera datangnya dan mufadimah itu memberi ma manfaat bagi kita semua insyaAllah yang menggunakan bahrul mazi jilidna bahrul mazi jilidna muka surat 46 muka surat 46 malam ni insyaAllah kita masuk Masalah dia kata pergi ke muzdalifah dan perkara yang sayogia dikerjakan. Kita kena ingat balik flow kita adalah ibadat haji. Pada 9 Zulhijah kita ada di Padang Arafah. Bila masuk waktu Zuhur, masuk waktu wukuf. Dengan masuknya waktu wukuf ini, kita disuruh memperbanyakkan ibadah, baca Quran, zikir dan sebagainya, banyak berdoa. Kira benda-benda baik disuruh kita perbanyakkan di padang Arafah ni. Maghrib, kita semayang di Arafah. Lepas Maghrib kalau dah semayang isya di Arafah. Lepas isya kita bergerak. Kita bergerak daripada bumi Arafah, kita menuju ke Muzdalimah baik pada malam ni dia nak cerita kita dah mula sampai di Muzdalifah apa yang kita nak buat di sana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala maka apabila sampai seseorang yang keluar daripada Arafah itu ke Muzdalifah maka mandilah ia baginya bertolak daripada Arafah lepas Isya sekitar pukul 10 pukul 11 ada-ada baik yang sampai di Muzdalifah kalau nak bagi cantik ibadat haji kita, sampai di muzdalifah itu sunat mandi dulu. Tapi tak ada orang boleh mandi. Lah. Tak ada kemudahan untuk mandi di situ. Tapi dia habang di sini yang cantik punya. Yang cantik punya bila sampai di muzdalifah sunat mandi dulu. Begitu. Kerana muzdalifah itu jumlah daripada tanah haram. Muzdalifah itu sudah dianggap tanah haram maka menjadi adab bagi kita bila masuk tanah haram sunat mandi begitu maka hendaklah masuk tanah haram itu dengan mandi dan jika kuasa masuknya dengan berjalan kaki maka ialah yang afdal dan lebih hampir kepada memeliharkan tanah haram Kalau sekiranya kita boleh, kita boleh dapat kebenaran daripada Arafah Nabi pergi Muzalifah tu, boleh dapat kebenaran daripada cabung haji pi berjalan kaki. Itu lebih, lebih afdal. Dia kata, pasal apa? Pasal Nabi SAW berjalan kaki. Tak boleh lah, cerita dia tak boleh. Cuma hafbar kalau boleh. Memang tak boleh. Sebab apa? pengurusan tabung haji tidak akan benarkan. Kita berjalan kaki. Takut lagi berjalan tak sampai ke tempat nak pergi. Kita tak tahu. Jadi kita kena naik bike. Naik bike ni pula tuan-tuan. Ni terisah betul-betul berlaku punya. Naik bike ni pula. Bike ni macam dok kata lah. Bike saja ada hidung depan ni. Bukan bike lagu transnasional ni. Executive coach. Tak ada, bai ada hidung, aircon tak ada. Nak nak ada tu kadang-kadang nak jadi kena sit. Ada orang kena nasi elok, ada kena nasi tak elok. Nak jadi nasi tak elok. Seat ha untuk duduk dua orang, Arab suruh duduk tiga orang. Sit tu untuk duduk dua orang aja. Dia buruk tiga orang. Ya tak. Anak -anak. Tak tu nak Arabnya Tak ba lagi. Dia isi duduk atas bangku. Tu bukan dia kira lelaki-lelaki, tiga-tiga lelaki-lelaki lah. Dia sulam ikodan dia. Kenalah lelaki-lelaki, hang buat lelaki-lelaki hang buat. Ni yang kata dia apa buat saja ni. Yang kata muassasah ni dia jadi muassasah, alhamdulillah. Dia tunjuk duk tu, tang, -tang, -tang, -tang tu lah dia tak apa duk tukar lah. Satgi kena kena dengan ekor eh, wakif topi dia tu. Sakit buta dia. Kursi dua orang, duduk tiga orang duduk tiga orang tu pula sulam lelaki orang ni, bini orang ni pergi duduk sekali dong, tu itu ah, kan bila hak lelaki-lelaki hak duduk tepi bini orang ni mengantuk dia lalu nak condong pergi belah bini kawan ni hak laki duduk belakang ni lalu duduk cuci kawan depan ni dia kata jangan tolong gerak tu lelaki nak tepuk bini aku dia jadi cempera juga atas bah tu ah, ini apa yang berlaku lah. tak semua orang kenal tapi ada orang kenal Duduk tu, cerita dia pula bila duduk atas baj tu sakit perut ke nak buang ayam kecil ke nak buang ayam besar ke nak ke sungai kecil ke nak ke sungai besar ke tak boleh sederhana yang bawa baj itu di, diarahkan supaya jangan bagi siapa pun turun daripada baj ni kalau turun hilang seorang yang jawab maka dia tak mau pergi tanggung jawab. siapa pun nak buang ayam kecil ke ayam besar ke pihak bangkan dia dia duduk kuih okay, tak boleh aja. Yang ini tips. Yang ini dia kata tips. Jadi bagi orang yang dah berkesempatan dapat seruan haji. Nanti ke Mekah. Jaga-jaga. Dekat dengan hari wukum. Tak sah duk makan jenis-jenis limau nak jadi sakit perut ni. Tak sah duk makan jenis-jenihan nak boleh bawa kita. Jadi tak selesa dalam perjalanan ni. Hindarkan benda-benda ni semua. Supaya dengan ikhtiar itu. Allah subhanahu wa ta'ala selamat kita semasa cabai. Oh kalau Perjalanan daripada arafah ke muzalifah tu dekat saja. kalau kita berjalan kaki pun habis-habis lama setengah jam dekat saja. tapi dengan kerana naik bah ni dengan kerana naik bah tapi bah tak berjalan tiga jam pun boleh jadi bah tak jalan. sebulan pun boleh jadi main tak berjalan dua tahun tu sahaja sebulan pun boleh jadi macam orang perempuan di rumah dua lawan sembang sebelah-sebelah rumah dia kata hang just satu tung gas tu berapa lama pakai Kawan ni kata Saya dia kata Kadang setengah bulan aja Satu tung Hei, Dia kata awak cepat dengan Dia kata rumah kami 6 bulan pun tak habis Tak boleh kira lah betul Dia bukan boleh kira setengah bulan atau 6 bulan Dia kira hang masak ke dah Kalau hang beli dapur gas Beli tung gas buah orang tu tak pernah masak Bukan kata sebulan Semua hidup pun tak habis Kawan ni masak ni sampai tak tahu hari masak ni punya rajin masak ni tengah bulan habislah. Jadi kita tak boleh banding tonggih dia dengan tonggih kita. Tengok kegunaan dia. Macam itulah di tanah pun tak bolehlah kita nak banding. Kata ni eh berjalan kaki setengah jam boleh sampai macam okay, mana nak? ustaz kata naik baik sampai tiga jam baru sampai. Naik baik baik tak berjalan tiga jam. Ini cerita pergerakan jemaah haji daripada Arafah, ke Kemuzdalifah. Ada yang dua jam, ada yang sejam, ada yang tiga jam. Ikutlah. Macam mana Tuhan nak tak ada kena kat kita, kena. Begitu. Dan adalah seorang itu berjalan kepadanya dengan mengangkat suaranya, mengucap talbiyah. Kita bergerak daripada padang Arafah, ke Kemuzdalifah tu Kita disunatkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarikalaka labbaik. Innal hamda wa ni'amata laka wal mulk la lak Disunatkan bertalbiah dengan mengangkat sorah. Mana bagi bunyi. Bagaimana atas atas bah itu, biar bagi bunyi sorantah. Labbaikallahumma labbaik. Semangat kita nak dibuat ibadah. Disunatkan begitu. Maka apabila sudah sampai ke muzdalifah, baca doa ini. Allahumma inna haza muzdalifah jama'ta fiha al-sinatan mukhtalifah tas'aluka hawaija mu'tanafa faja'alni mimman da'aka fastajabtalah watawakkala alaika fatafaitah maksudnya wahai Tuhanku bahwasanya ini muzzalifah yang telah engkau himpunkan di dalamnya segala bahasa yang berlainan Allah SWT bukan kata muzzalifah lah nama kata ibadat haji ni tak tahu berapa banyak bahasa ada orang hak Arab cakap cara Arab Arab Saudi dengan Arab Mesir dengan pelet masing-masing pula hak Malaysia cara Malaysia Malaysia Kelantan pelet Kelantan perlis cara perlis kedah cara kedah hak Johor cara Johor mana dengan hak main daripada Pakistan hak India hak Mai daripada Karla hak Mai daripada Kashmir hak Mai daripada tak tahu nak abang segala macam bangsa semua ada di situ maka ibadat haji ini adalah muktamar terbesar umat islam seluruh dunia satu muktamar terbesar perhimpunan terbesar umat islam seluruh dunia semua dunia tanpa mana dunia yang ada orang islam ada wakil pergi ke sana Maka ayam cakap itik tak faham, kucing cakap kerbau susah hati macam tu punya doa ada di sana. Tak faham, Aku tak faham aku, aku tak faham hang. Oh, grand punya perjumpaan ni. Lebih daripada general assembly lagi. Maka minta ia akan dikau akan segala hajat yang dimulainya memintanya maka jadikalah olehmu akan daku daripada orang yang meminta akan dikau maka engkau mustajakkan bagiku itu doa kita di mustajakkan minta ya Allah jadikalah bumi ini bumi yang berkat yang segala doa yang aku nak minta mustajab berlaku minta tempat ni semua tempat yang dijanjikan keberkatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu dan daripada orang yang tawakal ia akan dikau Maka engkau padakan dia Minta dekat Allah Ya Allah Mana-mana orang yang tawakal kepada engkau Engkau jadikanlah dia satu orang yang berpada dengan engkau Cukup dengan apa yang engkau anugerahkan kepada dia Begitu Masalah Semayang jama' di Muzdalifah Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Apabila sudah tetap sampai di Muzdalifah Maka bolehlah jama' antara Maghrib dan Aisyah Ayat ini bagi kes orang yang bertolak sebelum maghrib Okey <coughs> Iaitu Jama' akan dimuzgalifah dalam waktu Aisyah Sebaik-baiknya biarlah sampai sah lerak Semperna duduk di sana Walaupun dah masuk waktu maghrib Niat kita nak buat jama' takher Salah lagi, bila masuk waktu Aisyah Buat jama' takher Ini bagi orang yang musafir Yang entitled untuk buat semayang jama' dalam mazhab Syafi'i ini orang yang sudah sampai di sana sudah terputus musafirnya dia tak boleh lagi nak buat semayang jamak di situ. Hai ini keputusan dalam mazhab qadim. Siapa dia yang dikatakan masih musafir? Orang yang dipanggil masih musafir ni ialah orang yang mai daripada tempat yang jauhnya melebihi dua marhalah. Lebih kurang 60 batu ataupun berapa kelemtu 98 ke apa. Kilometer lebih buang. Dia main daripada tempat yang jaraknya begitu. Dan dia sampai di Mekah itu belum cukup 3 hari lagi. Dia sampai 2 hari lagi hari wukuf, Maka dia pergi. Dia pergi itu dia masih lagi dipanggil orang musafir. Maka Imam Syafi'i kata orang yang macam ni boleh buat semayang jamak di dalam bagi orang yang dah sampai di sana lebih daripada 3 hari 3 malam dan dia pun memang berniat nak duduk lebih daripada hari itu sampainya saja dia di situ imqita musafar iman syafi'i, kata terputus musafar dia baik, begitu <tuh> dan khasarkan baginya dengan satu bang dan dua kamat yang tiada antara keduanya sembahyang sunnah Semayang jamak dan qasar ni tak ada lah Kita tak boleh lah buat semayang Misalan kata kita nak buat apa nama Zohor dengan Asar Kita nak buat jamak qasar Kita buat Zohor dua raka'an Lepas itu tak salah saya duk buat Ba'diah Zohor pula Dia tak boleh in between Semayang Zohor dengan Asar tu Duduk celah dengan sunat Sunat Qabliya Ba'diah ni semua tak nak Dia kira habis semayang Zohor dua raka'an Jama'at kasar, habis tu bangkit, kamat pula, turut buat asak pula dua ha. orang. Begitu. Dan tetapinya boleh dihimpunkan semayang sunat maghrib dan isyak dan witir kemudian daripada semayang perdu maghrib dan semayang perdu isyak itu. Ha. Manakala semayang sunat khabliah bakdiyah dan sebagainya, bila dah selesai dah Selesai dah buat maghrib dengan isyak ni, buat jama'at kasar, dah habis semayang isyak tak lagi, baru buat semayang bakdiyah, memang khabliah bakdiyah ni, baru buat lepas pada tu. Dan dimulai dengan sembahyang sunat maghrib Kemudian sunat Aisyah Ikut urutannya, Maghrib dulu Lepas itu baru buat Aisyah Sunat Bahtiyah Maghrib Lepas itu baru buat sunat Bahtiyah Aisyah Begitu Kerana meninggalkan sembahyang sunat Di dalam musafir itu Zahir ruginya Walaupun kita dalam musafir Tapi tinggalkan sembahyang sunat Kerana musafir ini rugi Contoh, Bukan kata sunat Qabliyah Bahtiyah Ataupun sunat Rawatid sunat lain pun <coughs> kita baca di masjid kampung rawa dan kita baca di masjid kampung rawa tentang sembahyang-sembahyang sunat yang dibuat oleh Nabi SAW. alaihi di antaranya hadis riwayat daripada Sa'id bin Yasar radhiyallahu anhu kata Sa'id bin Yasar kuntu amshi ma'a Umar radhiyallahu anhu fi safa فتخلفت عنه، فقال أين فندة؟ فقلت أو ترت؟ فقال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. Hadis riwayat At-Tirmidhi. Artinya cerita, kata Nabi saw dalam musafir pun buat semayung tuna seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Yasar dia kata satu hari aku pi musafir bersama dengan dengan Ibnu Umar, dengan Abdullah bin Umar, anak Sina Umar. Sa'id dengan Abdullah bin Umar musafir. Abdullah bin Umar naik unta dia, Sa'id bin Yasar naik unta dia, depa musafirkan. Kata Sa'id bin Yasar ni fatahallaftu anhu, aku ketinggalan, aku terkemudian daripada dia. Ibnu Umar dah pergi ke depan dah. Aku tak pergi lagi. Aku tak sampai lagi. Kemudiannya baru aku sampai. Bila aku sampai lewat, ibnu Umar tanya aku. Dia kata, Aina konta. Dia dah kamu mana? Ni yang lambat dia pasal apa? Kamu pergi mana? Jawab, Sang Ibn Yasar. Dia kata, Autar tu. Dia kata, aku lambat kerana tadi aku berhenti isat. Aku semayang witi. Tengok-tengok, ni sahabat Nabi sahabat nabi tuan-tuan musafir padang pasir perjalanan jauh sunat tak tinggal sembahyang sunat tak tinggal kita tak ada musafir apa bukan kata tinggal tak pernah buat habis habis sembahyang isyak ceperah teluah kita dok ingat ko depa ambil sunnah sebab Nabi SAW... alaihi wasallam sembahyang di masjid, kemudian sembahyang sunat balik buat di rumah. Kita diingat, dia bergebur turun pakai kasut naik motor tu kerana nak balik buat sunat di rumah, kerana nak ikut sunnah. Owaya dah. Galut tapi makan tauhiam di kedai Mak Sunah. Ada kata kita ni, yang kata kita ni kita, kita diingat, dia nak buat ikut sunnah. Dah, dia tak buat, cerita dia tak buat sedangkan sahabat Nabi ini yang bernama Sa'id bin Yasar tak tak kena pun tuan-tuan Abdullah bin Umar kita kena Sa'id bin Yasar ni sahabat yang low profile, dia bukan orang terkenai kita pun tak kena dia hak kita tak kena ni pun amalan dia cukup hebat ha, hak kita kena ni telah lah tak tercakap Sa'id bin Yasar yang kita tak berapa kena dia ni pun Semoyan witir tu tak mau tinggal dia duk musafir sama dengan Abdullah dengan Abdullah bin Umar dia duk musafir, jadi dia nak tunggu-tunggu kod, kod ibnu Umar nak berhenti tengah jalan nak berhenti semayang witir duduk turut-turut nampak tak berhenti sedangkan masa dah nak menjelang pagi dah nak subuh dah, dia tak buat witir lagi, jadi dia berhenti dia berhenti, dia turun dia semayang witir dulu dengan kerana dia berhenti turun semayang witir tu, ibnu Umar sampai dah di sana ni. sampai duk tengok dia ni tak sampai dua saat baru dia sampai, tanya dia apa siapa, yang lewat, dia kata, Semayang witir aku berhenti saat tadi ni Semayang witir dan kerana tu aku terlambat dia jawab lagu tu dia ingat tu ibnu umar ni tak semayang witir jiwa di ibnu umar kata apa faqala ibnu umar kata ibnu umar alaisalaka fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswah abdulah bin umar kata dekat sa'id bin yasar dia kata, apa siapa yang hanturun semayang atas tanah? Dia kata, tidakkah Nabi SAW itu menjadi contoh kepada kita semua? Apa pula? Dia kata, ra'aitu Rasulullah SAW yutiru ala rahilatih. ibnu Umar kata, aku biasa tengok Nabi SAW sembahyang witir ketika dalam musafir, Nabi sembahyang witir atas kenderaan Maka aku tadi, aku tak berhenti, aku tak turun atas tanah semayang. Tapi aku semayang. Dia kata, aku semayang atas kenderaan. Aku semayang widir atas kenderaan kerana aku ikut Nabi SAW. Nabi kalau musafir, dia semayang atas kenderaan kerana nak cepat sampai. Jadi dia kata dekat Sa'id bin Yasar ni, dia kata, Hang tak ikut ke sunnah Nabi SAW, Nabi kalau musafir, Nabi semayang atas kenderaan. Baik, kesimpulan hadis ni apa tuan-tuan? Kesimpulan dia ialah sahabat Nabi ni buat sembahyang sunat cukup-cukup. Cuma nya, hak seorang ni dia nak sembahyang sunat dia berhenti sembahyang atas tanah. Hak seorang lagi sembahyang juga sunat walaupun dia ada kenderaan. Sembahyang sunat wajib ni tak tinggal. Kita pun sembahyang. Jangan nanti bulan puasa. Kan? Sembahyang witir ni bukan kata tak sembahyang, sembahyang tapi nanti bulan puasa. Bulan tak puasa tak sembahyang. Tak kuat. Maknanya apa? Maknanya kita ni tak kuat. Dari segi beramal ni, tak cukup kuat. Dan sebuah hadis lain pula yang kita baca semalam di Kampung Rawat. Hadis riwayat daripada Rahman bin Abi Layla. Kata dia, Maha akhbarani ahadun. Annahu ra'an nabiya sallallahu alihi wa sallam yusallit duha. Illa umuhani fa'innaha haddasat. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فغتسل فصبح ثمان ركعات ما رايته صلى صلاه قد اخف منها غير انه كان يتم الركوع والسجود او كما قال حديث pula cerita nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari pembukaan kota makkah Nabi daripada Madinah balik mai ke Mekah, balik dengan kehebatan, dengan pasukan tentera besar. Nabi masuk ke dalam kota Mekah. Yang apabila Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah, kecup perut habis segala musuh-musuh politik dia selama ni. Bila tengok Nabi balik ke Mekah, balik dengan pengikut dan penyokong dan juga tentera yang begitu ramai. Takut habis orang hak dulu nak buat tahanan ke Nabi ni. Takut habis. Yang pada hari pembukaan kota Mekah tu, Nabi berdiri-berdiri, semua orang Pakat Mekah beringpun depan dia di kota Mekah ni. Nabi kata, agak-agak apa-apa aku nak buat dekat hamba semua ni. Yang dulu dah buat macam-macam ke aku. Jawab kuat ni, dia kata, kamu Muhammad bin Abdullah adalah orang baik-baik daripada keturunan kota Mekah ni. Nabi pergi ke rumah satu orang sahabat nama Umm Muhammad. Nabi rumah dia Nabi sampai-sampai Nabi minta izin nak mandi. Nabi mandi di dalam rumah Umm Muhammad ni. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, fa sabbaha samani raka'atin. Nabi sembahyang sunat duha 8 rakaat. Nabi SAW Tuan-tuan ni baru sampai daripada Makkah, daripada Madinah Balik mai Makkah ni, berapa punya jauh Sampai dengan dengan perjalanan Yang jauh, dengan naik unta yang Begitu punya teruk perjalanan dan sebagainya Sampai pula dengan urusan Yang besar, nak buka kota Makkah Dah masuk dah dalam kota Makkah Ni, selepas selesai dah urusan Urusan dia ni, Nabi SAW yang buka lapan rakah Lapan rakah kita esok hari cuti public holiday belum tentu semua yang buha lagi tu hari cuti hari kerja telah hari kerja memang tak dana buha memang tak dana duduk di pejabat tu kalau buat kerja apa buha apa tak dana esok public holiday apa juga puasa tunat pun tak buat semua yang buha pun tak buat jadi duduk dulu tu remput sampai ke petang Baik kita kata kat diri kita sendiri memang kita macam tu tak ada kesungguhan dalam nak beramal dengan Islam ni dia tak ada kesungguhan, kekuatan tu tak ada. Bukan tak tahu kata Hari Khamil sunat puasa. Bukan tak tahu tapi dia tak para nak buat di rumah anak tu dia tak boleh buat. Siapa cakap tu? Siapa nak ajak puasa esok lah tu? Ya, ni dengan duit tak faham lah duit puat kenil. Esok tak puasa juga. Esok kita puasa insyaAllah. Ha? Esok kita puasa insyaAllah. Saja mau sekali-sekala latih. Ini tumpang dia mai cuti ni. Jatuh pada 12 Rabi'ul Awal pula hari kelahiran Nabi SAW. Pusat sunat. Dah pusat sunat? Pukul 9 semayang buah. InsyaAllah boleh buat dua tu malam ni keramai tak? Tak jadi. Ada satu benda kita boleh ada rombok kita balik buat. Nah. Muslimin dan Muslimah inilah macam Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru sampai, baru sampai daripada Madinah, sampai ke Mekah. sampai sampai ke Baqdal Nabi masuk rumah Ummu Hanik mandi, fa sabbaha samani raka'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam hayya sunat buha 8 rakaat. Penat ni, baru sampai penat ni penat ni. Penat tu sembahyang 8 rakaat. Kita buat doa dekat itu. Doa Kata Abdul Rahman bin Abi Layla dia kata ma raaituhu sallallatan qad akhaffu minha Aku tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang seperti mana sembahyang duha itu Nabi sembahyang rakaat saja Nabi sembahyang cepat 8 rakaat itu Nabi buat cara tidak tidak lama sangat buat cara cepat-cepat begitu ghaira annahu kana yutimmu rukuk wal sujud tetapi rukuk dan sujud Nabi disempurnakan dengan baik Dua hadis ni menjadi satu kekuatan kepada kita semua bahawa sembahyang sunat itu wajar dilakukan. Nabi SAW, sembahyang sunat ini dia tak mahu tinggal. Jadi dia kata di dalam kitab yang kita baca ni kerana meninggalkan sembahyang sunat dalam musafir itu, Zahir ruginya. Rugi. Okay. Kalau boleh buat, buat. Dia kata. Dan jika memberaki diri memperbuatnya dalam waktu itu dan mendatangkan mubarak, maka putri lah hukum boleh berikutan antaranya dan antara perlu. Dia tapi kalau sekalanya dengan kerana nak buat sunat tu menjadi mubarak kepada kita semua, atas sebablah yang sunat itu. Sunat, benda itu sunat. Benda sunat ini maksudnya apa? Kita ada kelapangan, kita ada ruang masa, kita ada, kita buat. Tapi kalau sampai jadi kalang kabut dan sebagainya, kita nak buat sunat menjadikan mubarak, gendala, banyak kerja dan sebagainya, tak apalah. Lain kali kita buat. Islam tak menekan kita, tak paksa kita sampai dah ada gastrik, dah siri atau sebagainya, ustaz kita esok posa, esok kena pota juga. Terus kita pakai buah-buah epol, tengok dia di hospital, tak payahlah. Tapi hak tak ada gastrik, hak sihat, elok dan sebagainya, posa esok ni sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Begitu. Masalah <coughs> Bermalam di Muzdalifah itu Apa hukumnya? Yang kata bermalam Mabid Mabid di Muzdalifah Apa hukum bermalam di Muzdalifah? Kata Imam Ghazali Rahimahullahu Ta'ala Wajib bermalam di Muzdalifah itu Hingga pertengahan malam Wajib Baik dia ada sedikit kekeliruan Dari segi penggunaan bahasa Arab Dengan Melayu Arab dia guna perkataan Mabid Mabid Bimuzdalifah. Dia kata bermalam Bimuzdalifah. Maksud bermalam di situ bukan bermalam siap siap tikang bantai tidur apa semua Maksud Mabit Bimuzdalifah itu ialah kita dikehendaki berada di atas bumi Muzdalifah mana-mana waktu selepas tengah malam. Kita sampai itu pukul 1 pagi misalnya. Kita bertolak daripada Arafah nak pergi ke Muzalifah. Baik kita lambat. Kita sampai pukul 1 pagi. Kita sampai pukul 1 pagi itu sudah kira mabit lah. Boleh terus perjalanan ke Minah. Dan orang yang sampai awet. Dia sampai pukul 10. Belum tengah malam lagi Pukul 10 dia dah sampai. Dia kena tunggu. Dia kena tunggu sehinggalah lewat tengah malam. Sampai dah lepas pada tengah malam. Sekitar 12 suku. 12 tengah macam tu Terus ke Minah. Dia kena berada di Muzalifah pada mana-mana waktu selepas daripada tengah malam. Itu sudah dikira bermalam di Muzalifah. Itu maksudnya. Yang ni tuan-tuan, orang yang pergi jemaah tabung haji dan sebagainya kadang-kadang jadi masalah. Ini masalah macam mana? Bas sampai awal, sampai pukul 10. Derebar ni, tak mahu tunggulah. Tengok pukul okay, 10. Pukul 10 masa untuk bermalam tak lagi tengah malam azad ni baru mula masa untuk bermalam pukul 10 dah lagi pukul 11 pun tak lagi dia sampai pukul 10 dia sampai dia tunggu 15 minit 10 suku dia masuk dia berum dia berjalan ni kita ada wah wah wah wah sampai tak dapat bermalam di muzarifah dia penderai di mina tadi hai ni masalah-masalah yang mungkin akan timbul begitu kalau kita sampai lewat cantik kita sampai lepas pada buka 12 tengah malam. Cantik. Sampai lalu hukum Muzdalifah itu sudah dikira bermalam di Muzdalifah, Muzalifah. <tuh> Maka ialah bermalam bagi orang yang mengerjakan haji. Maka barang siapa keluar ia daripada Muzdalifah itu dulu daripada tengah malam. Keluar awal. Sebelum tengah malam dah keluar dah. Dan tiada bermalam di situ. Maka lazim atasnya bayar rendang. <tuh> bagi orang yang terlepas, dia kena bayar rendang dan sunat dihidupkannya malam itu dengan berbuat ibadah kerana menghidupkan ini malam yang mulia ialah setengah daripada sebaik-baik ibadah bagi orang yang puasa atasnya kalau kita sampai di situ pukul 11 misalnya sementara nak tunggu pukul 12 12 suku nak terui ke mina tu sementara nak tunggu time lepas tengah malam tu eloklah kita duduk di situ zikir sama ada nak doa tehbai duduk berzikir ke ataupun nak turun ke bawah nak berzikir kah apakah itu lebih baik jangan dok buka cerita. Yang terjadi ni kira, macam macam lah Dok ada di Mekah tu Haji Ifrad duduk dalam ihram, dok cerita pasal politik Malaysia tak habis lagi. Sekali dengan cerita, sekali dengan mati sumpah seranah rumah duk. tu, siap dia tu dok dalam ihram, ihram Haji Ifrad. Dok dalam ihram tu. La haula wala quwwata dabih. Dia cerita pasal politik ini tajuk yang popular musim Haji ni dia cerita pasal politik lepas tu dia cerita pasal stock market saham naik, saham turun yang tu, bukan dia nak isi masa tu dengan zikir dengan baca Quran dengan apa-apa juga benda yang dianggap ibadah tak, dia habis masa dengan jenis-jenis lara ni lara tak apa mencederakan dia yang duduk dalam ikhraan ni yang tak apa itu sebab bila kita baca bak haji ni, dia ada ulang sebut yang tu dia ada ulang kata apa, masa tu isikan dengan ibadah Setidak-tidak ibadah tu, kalau kita tidak sebut zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, baca Quran tu sebagainya. Setidak-tidak ibadah itu tafakkur. Tafakkur. Duduk tu, tengok naik ke langit. <coughs> tengok. Tengok bulan, bintang, tengok semua perhat tu ada masa satu Tengok bukit bukau ni semua, ingat balik hadung ngaji selama kita duduk di sini apala yang zuru ila al ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufiat wa ila al jibal kaifa nutibat ingat ayat-ayatnya Tuhan tak tidakkah hampa tengok unta macam mana Tuhan buat unta takkah hampa tengok langit macam mana Tuhan angkat langit tak pakai tiang tidakkah hampa tengok tengok benda ni ingat eh la sekali kata maha suci Allah Tuhan maha besar Tuhan boleh buat benda-benda ni sampai macam ni itu sekorang-korang ibadah. Kita tapakur. Kita fikir tentang kebesaran Allah SWT. Ah, jangan bila buat kerja karut dan tukar. Saya panggil rana suruh, ambil gambar. Ragah bukit ni ambil gambar. Saya turun main lagu duduk. Pijak kaki atas batu, tunjuk naik ke langit. Suruh kawal, ambil gambar. Macam-macam posing. Tak ada gambar. Ni hata-haita. Ada kat jenis macam ni ada. Dia kadut dengan kamera dia. Ni lah Allah yang mengetahui. Bukan tak boleh ambil gambar. Tapi jangan sampai jadi lebih pada kameramen punya sibuk dengan gambar ni. Tak mau macam tu. Kita nak pergi buat haji ni kira sekali. Bukan kita tak alih, pergi banyak kali. Tapi jangan kita kira sekali. Sekali hati mula ni buat bagi cantik. Ada orang dia pergi buat haji tuan-tuan. Dia duk fikir apa? <tuh> dia duk fikir nak mudah. Bila dia fikir nak mudah, bila mai benda-benda hak -benda jadi wajib haji. Wajib haji ni kalau kita tinggal tak batal haji. Kita kena tampung dengan dam. Dia pakai terus kira dia nak bayar dam. Dia tak buat. Adaan juga hak buat haji jenis macam ni. Dia balik mai orang panggil dia haji simple. Ada pun budak-budak muda panggil kat dia haji sempoi. Nabi SAW pergi Mekah buat haji, buat semua tu semua rukun haji telahlah Nabi buat wajib haji tu Nabi tak tinggal, satu pun Nabi buat dia pergi sana, dia duduk baca apa, hak rukun kita buat begitu, loh. hak wajib ni dia kata, kalau nampak kalor kita ambil sudah. lah, kira lebih bermalam di di di mina dia tanggal bermalam, dia pakai kira bayang dam ni, tak boleh bukan lebih tu cara dia dam ni, kalau sekiranya kita tak boleh buat sungguh uzur sangat-sangat misalnya dan sebagainya ataupun ada sebab yang memang jadi masyaqqah sungguh kita kita tak upaya daya melainkan kita tak boleh buat benda tu kita tampung dengan dam bukan pada awal pilih nak bayang dam tak mau buat. Dia ya, awal benar ni berlaku. Dalam musim haji benar ni cukup banyak berlaku. jadi so, bagi tahu dekat kita di sini dia kata orang yang terlepas masa untuk bermalam di Muzdalifah maka wajib atahnya dam masalah bersedia bagi meninggalkan muzdalifah kata imam al-ghazali rahimahullahu taala apabila sudah datang pertengahan malam maka mulalah bersedia untuk berangkat berjalan daripada muzdalifah itu <coughs> bila dah mai 12 suku 12 setengah tengah malam okey now kita dah nak nak bertolak daripada muzdalifah nak bertolak ke mina ni bersiap dah nak berjalan dah baik pun dreba dah masuk piston enjin apa semua dah kira nak berjalan dah dan mengambil bekal akan anak batu kerana melontar jamratul aqabah. Ada di situ sebaik-baiknya kita isi juga masa duduk di Muzdalifah tadi ni kutik batu. Kutik anak-anak batu. Tujuan dia apa? Setidak-tidaknya anak batu untuk melontar jamratul aqabah pagi tu. Kutik di situ. Maka di dalamnya itu ada batu-batu kecil. Maka ambillah 70 anak batu. Di kawasan Muzdalifah ni batu kecil ni banyak. Batu sosok kacang kuda ni banyak. Kutip batu-batu tu. Sebaik-baiknya ambil tujuh puluh. <coughs> Pasal apa tujuh puluh? Nah, Jamratul al pagi esok tujuh. Lepas tu esok ni hari sebelah, dua belah, tiga belah. Hari terserik tu. Hari sebelah tujuh biji Jamratul Ula, tujuh biji biji Jamratul Wusta, tujuh biji Jamratul Al-Qabah. Tujuh, tujuh kali tiga, dua puluh satu. Itu hari sebelah. Hari sebelah, dua puluh tiga puluh, tiga hari. Dua puluh satu kali tiga berapa? Dua puluh enam, enam puluh tiga. Nampuluh tiga campur tujuh biji jam Ratul Al-Qabah jadi tujuh puluh. Itu sebab dia kata, maka kutip anak batu ni sebaik-baiknya cari tujuh puluh biji. Kerana bahawasanya ialah sekadar hajatnya. Tujuh puluh maksud dia ngam-ngam. Cukup-cukup saja. Kalau kita kutip tujuh puluh, maksudnya cukup-cukup je. Kalau kita punggah jatuh ini, miss. Aha. Kita nak kena cari lain-lain batu lain. Kalau ambil tujuh puluh, dari itu sekadar hajat. Cukup-cukup saja. -cukup Maka, tidak mengapa mengambil lebih banyak daripada itu. Kerana barangkali... Cicir setengah daripadanya ah, Jadi dia kata janganlah kata 70 Kutip cukup-cukup 70 Lebih 71 lepas buang balik Ambil lebih tak apa Dia kata pasal apa Saat ni ni kot Saat ni kita bawa tu jatuh Bertabungkan satu Yang kedua mungkin Saat ni kita tujuh tu Kita nampak batu yang kita pungai Pergi ke jamrah tu Dia tak pergi ke tempat yang kita nak pungai Dia simbah kepala harap mana kata tu Misalnya Jadi hak mis tu nak kena Nak kena tabung dengan sebiji lain Sebiji lain tu tak ada dah Biasanya kita cukup kutip Kita kutip tu cukup-cukup tak mah jadi ambil bagi lebih maka hendaklah anak batu itu kecil-kecil kadar ujung jari telunjuk ataupun kadar besar kacang kuda batu hak kita putih 70 biji tu dia kata ambil kecil-kecil besar kacang kuda ataupun besar ujung jari telunjuk batu kecil-kecil dan mekeruh batu besar daripada itu ataupun kecil daripada itu macam mana ambil batu jalan reta api tu <tuh> nah, tu kena 70 biji Rebabai, buah aku tu pun kan <tuh> dia kata eh awak ambil besar kan, ni dia kata aku ni aku abang putih dia kata setan ni dia pedaya aku lama lah. kata, ni tumpang boleh main di sini dia kata aku nak berjam biar yap, berbaloi dah dah dah tu tak disunatkan kita tak boleh ikut logik akai kita akai kita kalau gerak mau bubuk-buhan besar sikit dia bukan begitu tapi di sana tuan-tuan bukan kata batu seorang jalan dari tapi punya batu ni payung pun dia bunga kasut ni kira jadi bukit lah kawasan tu payung rangka saja duk pergi kita duduk ambat nak pergi dekat jamrah tu tutup payung tawang, rap singgah kepada kawan depan tu darah tu hamuku pun oh, dia jadi kawal tak apalah kalau payung tu kena setan sungguh. Dia pergi kena kawal hadut depan tu. Ay tak maaf, tak maaf. Dalam Islam dia habang dah batu, dia kata padan dengan kacang gula tu. Makna kalau kita tersasar pun, kita punggah tak kena pun, kena kepada orang pun kau tu tak rasa apa. Kena dia tergantung begitu saja. Tak apa, begitu. Begitu. Kemudian basuh pula akan segala anak batu itu. Ayah ni takut sebab tu ada najis ke apa ke semua tu. Kemudian duduk berhenti di situ sehingga semayang subuh pada awal waktunya. Sunat kita duduk di di kawasan Musdalifah tu kalau boleh tunggu sampai semayang subuh di situ. <coughs> Kemudian berjalan sehingga sampai kepada Masharil Haram. Masharil Haram ni nama satu tempat. Daripada Muzdalifah nak sampai ke Minah tu, ada satu tempat nama Masyaril Haram. Maka iaitu bukit kecil pada akhir Muzdalifah. Maka wukuf di situ serta membanyakkan baca zikir dan minta doa sehingga kabur-kabur hari dan membaca doa ini. Allahumma bihaqqil masyaril haram, wal bayitil haram, wasyahril haram, wal rukni wal maqam, ablig ruha Muhammadin minna tahiyyata wassalam, wa adkhilna daras salam, ya zal jalali wal ikram. Maksudnya, wahai Tuhanku, dengan berkat hak masyaril haram, dan dengan berkat hak al-baytil haram, dan dengan berkat hak bulan yang haram, dan dengan berkat rukun dan maqam, maka sampai kalau ulihmu akan roh Nabi Muhammad Alaihi SAW daripada kami akan tahiyat dan salam. Dan masuk kalau ulihmu akan kami sertanya ke dalam syurga darah salam. Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan Sunatlah. Yang ini sunat. Sampai di masyaril haram tu, tunggu sahatan tu, duduk dan kita berzikir apa semua sahabat, tunggu sampai cuaca dah mula kabur-kabur nak cerah, nak pagi ni. Tunggu di situ sahabat. Duk tunggu tu, isikan masa dengan berzikir, dengan apa, dengan semuanya. Kemudian baru kita bertolak ke mina. Masalah menempuh wadi muhsir kata Imam Al-Ghazali taala. kemudian daripada sudah wukuf di Mash'aril Haram wukuf ni bukan maksud wukuf macam pada Arafah tu wukuf maksudnya berhentisat kemudian daripada kita berhentisat <coughs> di Mash'aril Haram itu maka bertolaklah pula dari situ menuju Mina sebelum terbit matahari sehinggalah sampai ke tempat yang bernama Wadi Muhsir maka sunat baginya memecut binatang yang ditunggangnya jika ia menundang. Ha, sampai di situ, dia kata sunat kita pelajukan jalan kita. Dan jika berjalan kaki, segerakan pada perjalanannya. Sehingga habis ditempuhnya akan lentang wadi muhsir itu. Ha, sampai kawasan wadi muhsir itu, jalan bagi cepat. Tak ada lah. Yang ni semua kita ambil tahu ya. Pasal kita pergi dengan baik, dia tak lalurah. Wadi-wadi muhsir ni semua tak jumpa lah. Kita nanti shoot atas highway itu aja. Tentu sampai di mina macam tu. Hmm, begitu. Masalah. Berjalan menuju ke tanah mina. Wallahu a'lam. Jadi cerita Mina kita akan sambung Berjalan menuju ke tanah Mina. Ni kita dah habis selesai tentang muzdalifah. Ini malam ni satu ya cerita pasal muzdalifah saja. Dalam cerita muzdalifah ni yang penting apa dia? Yang penting ialah mesti dapat masa untuk bermalam di muzdalifah. Itu yang paling penting. Madib mesti kena dapat. Itu yang paling penting. Lain daripada tu, tu tadi dia saja perindang. Dia nak abang kita duduk di situ, sunat, kena banyak beribadat, berzikir dan sebagainya, kutik batu, apa semua. Yang ni hanyalah peringatan-peringatan bagi orang yang berada di bumi, musdarifah dalam musim haji. Lepas ni kita akan tengok apa pula cerita di Minah. Wallahu'ala. Soalan. Faktor-faktor apa yang menyebabkan seorang hamba Allah? Dama ada muslimin atau musliman. Merasa dirinya terlalu warah dengan apa yang dilaksanakan. Adakah sifat-sifat begini disuruh oleh syarikat? Contohnya, golongan-golongan ini mengasingkan diri kepada masyarakat. Kerana merasakan diri mereka terlalu istimewa di sisi Allah. Soalan ini saya tak faham. Terlalu umum kita kita tak tahu nak tala belah mana jawapan dia kita tak tahu nak tala belah mana adakah yang dimaksudkan di sini golongan apa kan dia berasa diri dia warak dia isolate diri dia buat picari kawasan apa nanti sun derian dalam ke, buat dengau duduk di situ habiskan masa dengan berzikir bermunajat pada Tuhan tak mahu nak berguin dengan orang dan sebagainya adakah itu yang dimaksudkan kalau itu kena ditanya mereka lah. Saya pun tak tahu apa yang buat mereka jadi macam tu. Kan? Saya nak jawab bagi pihak mereka saya tak tahu. Cuma apa yang kita boleh tahu, kita orang Islam, kita kena base apa yang kita buat ni kepada sirah Nabawiyah. Kepada sirah Nabi. Adakah Nabi buat begitu? Nabi SAW, dia mengasingkan diri dia. Sebelum dia terima Wahyu, Sebelum dia jadi Nabi. Sebelum datang risalah Islam. Sebelum datang risalah da'wah. Sebelum tu Nabi mengasingkan diri. Pasal apa? Pasal masa tu tidak ada lagi. Tidak ada lagi risalah Islamia yang Allah wakturun. Tak ada lagi. Ya, Nabi membesar dalam suasana masyarakat Arab jahiliah. Masyarakat yang membunuh anak perempuan. Masyarakat minum arak. Masyarakat yang judi menjadi amalan hari-hari. Nabi dia membesar dalam keadaan macam tu. Nabi membesar dalam keadaan masyarakat Arab ini habis masa dengan berperang dan bergaduh. Jadi Nabi ini sebagai satu orang manusia yang disediakan diri dia oleh Allah untuk jadi Nabi. Dia tak suka dengan benda-benda macam ni. Dia tak suka. Dia tengok masyarakat keliling dia minum Arab, dia lemah dia tengok masyarakat keliling dia dapat anak perempuan kilit Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri bila dapat anak perempuan isteri dia bersalin dalam bilik bila bidan habang aja, wahai Umar bergembira ini apa nama wahai Umar Bergembiralah kamu dapat anak perempuan muka merah Sayyidina Umar sebelum masuk Islam muka merah dia rentak tudung tudung pintu tu terai pintu tu dia rentak dia masuk pergi anak tu baru saja dilahirkan merah lagi dia pegang dengan sebelah tangan dia kilit bawah bawah ketiak dia dia keluar duduk-duduk-duduk dia lompat naik atas kuda dia Srina Umang adalah satu orang yang biasa naik kuda tidak perlu pelanang ni yang kata Srina Umang mereka nak dibandingkan dengan budak-budak lah ni kira naik skrambler tak pegang hand Ha, macam Sayinah Umar dulu Tentu lah nak macam Sayinah Umar Dia naik kuda tidak pakai pelana Dia naik atas kuda yang tak ada pelana apa tu Tangannya hadap, hanya pegang telinga kuda sebelah je. Dia boleh pacu kuda tu seberapa laju yang boleh Sayinah Umar Al-Hattah Dia orang macam tu Dia memang orang macam tu Dia nak heran kat siapa jadi bila beritahu kat dia, kata bini dia lahirkan anak perempuan, muka ni merah menyala. Pasal apa? Pasal menjadi satu adat dalam masyarakat Arab jahiliah pada masa tu, anak perempuan ni satu aib bagi keluarga dia masuk bila cengkui anak tu bubuk buang kat dia lompat ke kuda sebelah tangan aja dia pacu kuda pergi tengah padang pasiak sampai dia korek korek korek, korek, korek, korek padang pasiak ni dia korek korek dia lempang anak dia geduk masuk dalam tu dia kamut hidup-hidup tangan tu gagal nak minta kasih sayang bapak ni tangan tu gagal tu, dia kamut kamut, kamut kamut dia pijak dengan kaki dia dia naik kuda balik Apabila Syedina Umar al khattab masuk Islam Dia jadi Islam pernah satu hari dia duduk seorang tu dia menangis Yang ini yang kata ni Yang kata khasaratun Yang kata titisan ayamata min Allah Kerana takut kepada Allah ni Syedina Umar al khattab Bila dia dah masuk Islam Bila dah letih Islam Bila Nabi SAW dah ajak dia dah didi Dia dah tarbiah Dia dah bagitahu dekat dia apa Apa dia ugama Islam dan sebagainya Dia duduk jadi kenang diri dia tu ayamata Niki ni menangis terisak-risak sahabat lain, lain tanya dia Omar pasal apa kamu ni dia kata aku rasa Allah tak ampun aku dah kalau tu kata pasal apa wahai Omar dia kata sudahlah tak, tak, tinggal tinggal aku seorang dia kata, aku rasa aku Tuhan tak ampun dia kata Omar adakah dosa yang kamu buat ni sebelum kamu se-Islam ataupun setelah kamu masuk Islam tak dia kata dia tanya dia kata Allah tak ampun aku dosa satu ni Da'eh, dosa yang jadi hantu dalam kepala hang ni, adakah dosa sebelum atau selepas masuk Islam? Dia kata sebelum. Kalau sebelum Umar, lupakah kamu? Nabi SAW kata, manusia apabila masuk Islam, dia jadi. Jadi dia ni bersih macam mana hari dia mula lahir daripada perut ma'ah ni. Jadi kalau benda tu, benda yang yang buat sebelum masuk Islam, tak sabibah. Dia kata, tapi hak dosa ni tak. Dia kata, Tuhan tak ampun. Dia kata, Apa dia, Umar? Dia cerita macam ni. Masa aku lempang, anak aku masuklah lubang tu. Dia kata, aku nampak tangan dia duduk minta kasih sayang aku. Aku kabut dia. dia kata. Ini keadaan masyarakat masa Nabi SAW dibangkit jadi Nabi. Jadi Nabi bila tengok keadaan macam ni, jiwa seorang Nabi, walaupun belum dilantik secara resmi, tapi jiwa dia yang, yang nak jadi Nabi ni tak boleh tengok benda macam ni. Nabi bawa diri dia, duduk di dalam buah hira. Bila Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, Nabi tak hidup sembunyi diri dalam kuah atau tidaklah. Sebaliknya, Nabi berhempas pulas membawa dakwah Islamiah ke tengah masyarakat. Mengajak semua orang suruh ikut Islam. Banyak zaman kita lah, ni lagu nak pergi cari dangan, tengah-tengah hutan mana tak pula. Duduk kira tak mau nak berdunia dengan orang. Ini menyalahi sunnah Rasulullah. Ini menyalahi sirah Nabawiyah. Kalau itu maksud kawasan nak tanya ni. Kalau lain saya tak faham. Dan kalau dia maksud nak tanya ni ada satu orang kawan dia ke apa. Kaduk haji pergi mengaji lepas tu balik. Mereka apa nak sembang dengan dia. Dia pergi kata kau tu berasa warang dan sebagainya. Yang ni dia banyak tersirat lah. Mungkin kawan tu tak berasa warang. Hang tidur berasa kat dia kata dia warang. Tak mau kawan lah. Dia mungkin tak mau kawan dengan hang. Pertanya hang panggil itu. Jadi itu mungkinlah lah andaian kita kata. Tapi rasanya tidak begitu lah maksud yang dia cakap ni. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni pun cakap betul-betul lah. Kita ni pun kadang-kadang ada juga orang-orang yang kita tak upaya lah. Kita tak upaya. Bukan kita nak tak upaya. Dengan tengok kelaku kelayak dia dengan is tak upaya dah nak di senyum manis tu dia tak upaya kita senyum bu mulut dia herot lari run kita terlemat dengan dia ni. Mau kita nak tinggalkan dia tapi teruk sangat dia ni. Dalam masyarakat dakwah Islamiah rata-rata tempat orang duk bercakap pasal dakwah Islamiah satu hal boleh duk berjalan tengah pekan duk uah betul arak tak heran ke orang ni apa ni Ada tuan-tuan ada telah melalui pengalaman ni sekali satu orang yang akhirnya kita buat contoh bukan nak menghinakan dia dan kita minta jauh daripada jadi macam dia dia sampai mati tangan dia kurang bodoh sebelum dia mati mak dia mati sebelum dia mati mak dia mati bila mayat mak dia pergi ke masjid dia pergi dia ni dia suka pakai baju kemudian dia suka pakai tu lagu baju yang aloy dia pakai dulu ni baju hak jenis paket Besak dua, bawah dua ada paket di atas ni Betul dia ubuh paket bawah ni Jalan ke dalam pekan tu Betul dia dalam paket Habi mak dia mati, mayat pun main masjid dia Dari bawah ni Dia tak naik lah macam masjid Dia tak naik langsung, jadi bila mayat bawa Ke kubung tanam dan sebagainya, dia pergi Dia pergi duduk, pinjar tengok kok Mak dia mati hari jemaat Mak dia mati Pada hari jemaat jadi orang simpan mayat mak dia ni sebelum semayang jemaah Pukul 11 macam tu orang simpan mayat Jadi dah lepas tu orang, -orang yang dah, dah ada di masjid ni tak balik dah lah Tunggu, tunggu terus nak masuk waktu jemaah Dia dah sel sel selesai ke bumi mayat semua sekitar 12.30 macam tu Dekat 12.45 dah lewat dah Kira dah waktu jemaah dah dekat dah Pada masa tu Dia boleh dia boleh daripada kubung tu turun balik terus Tak semayang jemaah juga. Je. Aku hari mu'am mati teringat nak semayang Apa pun tak je balik terus jadi orang masjid abang kata daripada ustaz tu nak tunjuk tu ustaz ni dia lah seorang dia kata kampung kami ni tak tahu nak kata apa daripada imam masjid sendiri dah pergi jumpa dia kami komiti masjid dah buat satu rombongan pergi jumpa dia kira, kira bukan pergi nak hina dia, pergi nak ajak dia elok-elok mai lah dekat masjid tak boleh pergi ustaz dia depan kita ni, depan tu imam, tu imam pergi jumpa dia depan tu imam dia buka putih minum sampai peringkat macam tu tu, macam mana kita nak pergi manis je lah Tak upaya dah kita benak nak pergi kat dia. Atau tak upaya dah. Dia apa? Dia berjadik. Dia berpukulun Depan tu imam. Jadi imam tu cerita sendiri. Dia bercakap dengan dia. Seluruh lampakit. Dia berjadik. Buka. Buk-buk-buk. Dia berjadik. Dia berjadik. dia sampai peringkat tu. Kalau kita ni jadi buruk sampai ke peringkat tu. Ia inilah yang Nabi SAW kata sejahat-jahat manusia di atas muka bumi Allah ni ialah apabila semua orang meninggalkan dia, tiada siapa menasihatkan dia. Dan manusia semua meninggalkan dia, tidak mau menasihat dia semacam-macam itqa afh sih. Nabi kata, semacam-macam kerana takut kepada jahat dia. Kita nak dekati dia tu kita jadi takut kerana jahat dia ni bukan jahat orang-orang biasa ni. Jahat yang keterlaluan. Maka akhirnya orang tinggal dia. Nabi saw biasa tinggal. Kita baca di mana woh ni? Matang buluh juga. Ada satu, satu kita jumpa hadis tu baru ni. Tanya najir mana bau si kita jumpa hadis tu. Dia mai ke rumah Nabi saw adalah. Bila sampai di luar Nabi bagi tahu dekat dekat istri Nabi. Nabi kata ini adalah manusia paling jahat. Nabi lah. Pemusuh, padang musuh, kita baca di padang musuh. Nabi kita ini manusia paling jahat. Nabi kata kat isteri dia, tapi Nabi kita bagi masuk. Aisyah, dia buka pintu panggil masuk. Bila masuk meh, waala nala kull kaul. Hadis itu kata Nabi saw. Wahai ibu cakap lembut dengan dia. Nabi cakap lembut. Nabi tak cakap lagu benci dia, lagi nak halau dia tak. Tapi tadi Nabi kata lah, ini manusia paling jahat dalam tempat kita lah ni. Ini paling jahat. Tapi pergi masuk. Nabi Bila masuk main, Nabi SAW cakap dengan suara seluruh. Suara lembut elok tak ada bunyi nak jangkau, nak marah tak ada. Habis dia balik. Bila dia balik, Aisyah kata dekat Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, Qulta, Ma Qulta. Aisyah kata, Ya Rasulullah, tadi yang kata dia ni jahat. Tadi macam apa? Bila dia main, yang layak dia laya, elok. Laya. Nabi beritahu dekat Aisyah. Nabi kata, sesungguhnya manusia paling jahat di atas muka bumi Allah ni ialah manusia yang semua orang tak peduli ke dia. Tak ada siapa nak nasihat dia. Orang tidak mau nasihat dia, itaqa'afuhshih. Kerana takut kepada jahat dia. Maka akhirnya, dia musnah dalam kejahatan dia. Ha, bila sampai peringkat tu, tuan-tuan. Kita tak upaya nak dekat dengan dia. Jadi, bila kita haduk main masjid ni tak pergi dekat dengan dia, tidak bermakna kita berasa kita alim, kita warna, sehingga kita tak mahu nak pergi dekat dengan dia. Tapi, kerana kita tak lalu dah nak dekat dengan dia. Nabi pun biasa begitu dengan orang yang hidup pada zaman dia. Ha, jadi, itu satu. Dan kalau sekiranya orang ni memang dia pergi mengaji masjid banyak dan sebagainya, lepas tu dia duduk perasan, kata dia alim warak, sampai dengan orang elok-elok pun dia tak mahu nak sembang, duduk dalam dhabik dada sorang, yang ni mengaji, yang ilmu tidak beri manfaat pada dia. Ha, yang ni pun tak bagus juga. Enggak. Kan? Dia jadi ujung, dia jadi sum'ah, tajuk ni akan mai di masjid bayan baru. Cerita orang yang jadi macam ni. Dia jadi ujub, dia jadi sum'ah. Ujub maksudnya dia, dia merasa macam dia ni kira ahli syurga surga. Dan dengan kerana tu dia cerita tentang kau orang tak peduli kau orang. Dia tengok orang ni semua kira banyak masalah. Dia seorang ujib. Sifat ni sifat ujub. Ujub ni boleh merosakkan dia di atas dunia. Dan menyusahkan dia untuk dapat keredaan Allah SWT ataupun suma'ah dia suka duk cerita kebaikan yang dia buat Amroh dia kata malam tu pergi masjid tu Amroh dia buat ustaz tu Abang kata suruh kosa sunat suruh semayang bura dia kata aku buat dia cerita ke orang pula buat mesin-mesin sudahlah tak payahlah tidur Abang balik pula dia kata aku buat apa itu buat dia kata tapi aku bukan anak belakang ni. dia kata nak cerita dia kata start-start -set pada hari 12 Rabi'un awal tu aku mulak buat kosa kosa hari Hamis lepas tu aku tak tinggal dia na ila Yang tu dia panggil sum'ah. Sum'ah ni dia berkaitan as-sani'ah. Dengan sum'ah maksudnya cerita nak bagi orang dengar kebaikan yang dia buat. Ayatul ah, bunnahu billah. Bila kita minta tohayau bila daripada sifat-sifat mazmumah yang seperti itu, minta jauh tak nak. Kan kalau dia mai juga lintis, lintasan macam tu dalam hati, astagfirullahalazim. Potong balik dengan istiqamah. Astagfirullahalazim. Apa nama ni semua syaitan nak berosa aku. Ingat dulu, tu. astagfirullahalazim. Sudah potong. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yang baik itu daripada Allah dan yang baik itu silap saya kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul was. Subhanallah. Asyhadu <tuh> alla ilaha illa anta astaghfiruka Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa allazina amanu wa 'amilu